For oh. so many years, for so many lives, for the unending Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului Sfântului, și cu totul o dat prea păstor și Evanghelist, Junca, a cărei pomenirea o săvârșit. Cale cel între Sfântului Sfântului nostru, Ioan, vădă ora pe Echisul cu Constantinopului, rugăciune Sfântului Sfântului și Chiarul Maximumului, și Chichere Mărtuisitorul Căcătorii de Părinți, de Afinți și Ana, și pentru ale Cântului Sfântului Sfântului Sfâ Come on. warden, Acum s-au spus părinților ce temă le-a dat acest profesor și părinții, unii din ei, au venit la școală și au început să-l certe pe profesor și a spus, de ce dai astfel de teme copiilor, vorbindu le de moarte? Și profesorul foarte frumos i-a întrebat pe părinții, spuneți-mi, copiii voștri sunt nemuritori, nu sunt nemuritori. Și dacă nu sunt nemuritori, nu trebuie să-i cum să se pregătească pentru moarte. Iubițelor, când și eu sunt a Evanghelia de astăzi, ne vorbește tocmai despre un tânăr care a murit. Și vă voi vorbi și eu despre moarte, dar când vorbesc despre moarte vom vedea, vom vorbi de fapt despre viață. Povestea preasfințitul Florian odată dată nouă la o ședință despre o întâmplare petrecută la slătioara de ziua Învierii. Vă aduceți aminte că după ce are loc slujba Învierii, duminica după amiază se vine pentru slujba Vecerniei, acea slujbă frumoasă care o numim noi a doua învieri Și după ce se termină slujba Vecerniei, merg împreună arhierei, preoții, și oamenii merg la cimitir. Aici, în București, este mai dificil. În schimb, la metropolia de la Sfătioară este un lucru ușor și este o obișnuință această procesiune, astfel încât merg toți la cimitiri și vor săvârși slujba carastansului, o slujbă specială pentru cei adormiți, ocazia învierii. De aceea și se numește și slujba pentru a Iată că într-un an, despre a preasensit, într-un an, era la sfăteoară o femeie care era îndrăcită. Diavolul o chinuia. Și să știți, de munte ori, iubiți locâncioși, acești oameni spun lucruri, fie din trecut, trecut îndepărtat, fie lucruri uh, ca niște crorocide, dacă vreți. Mitropolitul Silvestru Dumnezeu să-l ierte, a dat binecuvântarea pentru slujba palastansului, Și atunci când a dat binecvântarea, acea femeie și-a pilonit privirea într-un singur punct, uitându-se într-un anumit loc și nu s-a mișcat deloc toată slujba, nici privirea, nici trupul, nimic, nimic. Eu a simțit-o Flavian fiindcă-i citea rugăciuni pentru vindecare, a observat lucrul acesta. Și după ce s-a terminat slujba, o treabă să-i spună ce s-a întâmplat cu ea. Și ea povestește. Atunci când Mitropolitul Silvestru a dat binecuvântarea pentru șlulba parastasului, am văzut peste mormintele celor adormiți un morman de oase, oale. Și o mână uriașă a făcut semnul binecuvântării în semnul Sfintei Cruci peste aceste oase. Și în timp ce slujba se desfășura, oasele au început să se miște, să se unească unele cu altele și să formeze schelete. după care să se așeze pe ele carmă, apoi pielea, pe ele apoi s-au îmbrăcat acești oameni cu haine albă și aveau o mână câte urmânare. Și cât timp a durat slujba parastansului, ei stăteau toți îmbrăcați în alb cu ascultând această slujbă. Iar când s-a terminat, totul s-a prepăcut la lor și a răspărut. Iubițelor Crincioși, a fost o descoperire. legată de învierea morților. Veți spune că de acum nu ne vom lua după fiecare ceea ce visează sau ce vrea. Și într-adevăr, poate femeia aceasta a fost înșelată. Sau a fost o părere a ei. Era un om simplu. Dar iubiți-vă credincioși, când Mântuitorul s-a dus spre Betania, locul unde Marta și Maria l-așteptau fiindcă Lazarul Și, Marta și Maria că vine Mântuitorul, i-a ieșit în întâmpinare și a spus, Doamne, dacă era aici, fratele nostru nu murea. Și Mântuitorul a spus, Lazarul nu a murit, ci a dormit. Dar ea spune, Doamne, a murit de trei zile, a patra zi este și deja este în descompunere. Mântuitorul îi spune, surorile lui Lazar, Lazar va înviat. Și fiți atenți aici. Ea îi e răspuns. Știu, Doamne, că toți vom învia la judecată. că credincioși, de unde știa sora lui Lazar că va învia la judecată? Fără numai doar că undeva în cărțile sfinte ale poporului evreu era lăsată o descoperire, o prorocie legată de învierea morților și leviții. Rabinii, învățații poporului evreu, explica Sfânta Scriptura lor de atunci, poporul la marile sărbători când venea poporul Ierusalim la templu. Și sigur că le-a explicat și despre lucrul acesta, și anume învierea morților. Să știți, că în Iusalim atunci erau două mari partide, dacă vă Una era cea a saducheilor, care cuprindea pe și slujitorii lor, iar alta era fariseilor. Fariseii credeau în înviere, pe când saducheii nu credeau. Și de lucru acesta, dacă vă aduceți aminte, s-a folosit Pavel ca să o odată din judecata lor, spunând că sunt farisei și cred în înviere, și a cuca- saducheii și fariseii să se certe în sineviul și el a putut astfel să scape. Marta, Maria credeau în înviere vizilor grâncioși și aveau lucrurile acestea scrise în Scripturile lor. Și am căutat și eu, să văd unde scrie despre învierea morților în cărțile evreilor vechi și anume în Vechiul Testament al nostru. Și dacă îmi permiteți, vă rog să dați voie să vă citesc dintr-o prorocie din Vechiul Testament legată de învierea morților și veți rămâne uimiți. După mintea mea nu e așa mare, n-am putut să învăț pe zile. De aceea vă citesc. Este vorba despre prorocul Ezechiel, capitolul 37, Vedenea oaselor uscate și învierea morților. Fosta peste mine mâna Domnului și m-a scos Duhul Domnului și m-a dus în mijlocul unui câmp. Și acela era plin de oase de oameni. Și m-a purtat pe mine în prejurul lor și iată, erau multe foarte pe fața câmpului și iată, uscate foarte. Și a zis către mine, Fiul omului, oare învia vor de acestea? Și am zis, Doamne, Doamne, Tu știi aceasta. Și au zis către mine, Fiul omului, prorocește-ți pe oasele acestea și să le zici lor, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Acestea zice Domnul Dumnezeu oaselor acestora, iată, Eu voi aduce într voi Duh de viață și voi da peste voi bine și voi pune peste voi carne și voi întinde peste voi piele și voi da într voi Duhul meu Și veți în via și veți cunoaște că eu sunt Domnul. Și am prorocit precum mi-a mie Domnul și s-a făcut glas când am prorocit și iată cu tremul s-a făcut și s-a apropiat oasele fiecare os la închietura sa. Și am văzut și iată creșteau peste dănsele bine și calme și se întindea piela peste asup, deasupra peste dănsele deasupra și duh nu era întrunsat. Și au zis către mine Prorocește pentru Duhul, prorocește Fiul omului și zid Duhului, Acestea zice Domnul Dumnezeu din patru vânturi, vină Duhule și suflă peste morți aceștia și să învieze. Și am prorocit pe cum a poruncit mie Domnul și a intrat în și Duhul și au înviat și au stăcut pe picioarele lor mulțime multă poartă. Și au dorit Domnul către mine zicând, Fiul omului, oasile acestea toate, casa lui Izrael este. Aceștia zi cu s sau ansele noastre, ferită-au noastră și ne am stins. Pentru aceasta prorocește și zic, acestea zice Domnul, Iată, Eu voi deschide mormânturile voastre și voi scoate pe voi din mormântul voastre poporul meu și vă voi duce pe voi în pământul Israel. Și veți cunoaște că Eu sunt Domnul când voi deschide Eu mormânturile voastre ca să vă scoți pe voi din monumenturile voastre, poporul meu, și voi da Duhul meu într voi și veți învia și voi pune pe voi pe pământul vostru și veți cunoaște că Eu sunt Domnul, grăit și voi face, zice Domnul. Iată, iubiților credincioși, prorocul Ezechiel cu sute de ani înainte de venirea Mântuitorului a primit această vedenie, această descoperire la Dumnezeu pe care a lăsat-o scrisă Și poporul evrescul avea și știa. Haideți să vedem cum s-a întânit această părăciune. Spune Sfânta Evanghelie, descrisă tot mai despre Evangheliei sluta pe care observăm astăzi așa. Că Iisus Hristos, însoțit de ucenici și de oameni, s-a apropiat de o cetate cu numele înainte. Și iată că prin poarta acestei cetăți ieșeau un alt cortegiu. altă mulțime de oameni care însoțeau un om tânăr care era mort, și la capul lui plângea mama lui, care era bâine. Piți-o spun Sfinții Părinți atât de frumos. Iată, se întâlnește un cortegiu care era reprezentat de moarte cu antul care avea în mijloc viață. Se întâlnește viața. De moartea acolo, la porțile cetății înainte. Și spune Sfânta Evanghelie mai departe și văzând Mântuitorul Iisus Hristos pe mama plângând și durerea poporului, s-a făcut milă și s-a apropiat de masa aceea pe care era așezat tânărul mort și s-a atins de ea și spune femeii, mami, nu mai plânge. Și-l atinge pe tână și spune, tinereție ție, zic, scoala. în pe a înviată. credincioși, prorocul Ezechiel spunea că astfel veți cunoaște că Eu sunt Domnul vostru când voi scula din morminte pe morți. Iată cum Iisus Hristos care era un om adevărat, dar era și Dumnezeu adevărat, cu încă de poporul evrezi, iată face în fața lor o minune și este prima înviere păcută de Mântuitorul, învierea Fiului Văduvei din Nainii. Poporul s-a înspăimântat, iubiților, pentru că știa clorocie. S-a înspăimântat și știți de ce? Fiindcă în conștiința poporului evreu era această idee și anume, că nu Înger, dar mai ales dacă cumva Dumnezeu se va arăta în față un om acesta moară, nu se poate să-l vadă și să fie viu. Și tot în istoria poporului evreu, Este o amintire că în lucruri legate de descoperirea lui Dumnezeu care erau pusă în chivotul legii cel ce stătea în Sfânta Sfintelor, odată era să cadă câțiva dintre evrei au vrut să se sprijine și au murit pe loc. Și știau lucrurile acestea. Și au dat seama că în fața lor este un om al lui Dumnezeu, dacă nu chiar Dumnezeu adevărat. Și atunci s-au înspăimântat de lucrurile acestea. Așa s-a întâmplat. Atunci, iubiților credincioși, și iată că prorocia s-a împlinit. După ce a înviat pe Fiul Vădrui de-nainte, Mântuitorul a făcut mai multe vindecări acolo, în mijlocul oamenilor. I-a vindecat de bol. i-a vindecat de lepre, pe schilozi i a pe orbi i-a făcut să vadă. Și în acel moment, vestea s-a dus, iubiților credincioși, în țară și a ajuns până la Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan la a botezat pe Mântuitor, a simțit că este Dumnezeu adevărat. Dar poporul nu a crezut toți cuvântul Lui și la a urmat mai departe pe Ioan. În timp ce Mântuitorul și-a dus, a început propovădui, propovăduirea, Ioan a rămas cu câțiva ucenici, botezând mai departe la Erdan. Dar în schimb lui Ioan îi vineau vești despre Mântuitorul Iisus Hristos, ce făcea și cum făcea. Și la un moment dat în fața ucenicilor, Spune Ioan, doi dintre voi să meargă la Iisus Hristos și să-L întrebe dacă Tu ești Mesia cel așteptat sau pe altul să așteptăm. Și pleacă doi din ucenicii ucenice Sfântului Ioan la Mântuitorul Iisus Hristos să-L întrebe. Și vine și-L întreabă, Ioan întreabă, Tu ești Mesia sau pe altul să așteptăm, văzându-i faptelor. Și ce îi spune Mântuitorul? Iubiților vencioși, ține minte când am început aici la biserică să studiem problema picturii și să ne interesăm de picturi, au venit mai multe oferte. Cum să alegi din atâtea? Sau care era criteriul de alege? Și nu puneam decât uitați în spate, sus, în capas, puneți frescă și pictați. Și dacă nu ne va place, atunci veți picta. Dacă nu, căutăm pe altă. Din faptele pictorilor căutam și din lor să vedem cine sunt și ce fac. În Mântuitorul nu-i spune, nu spune ucenicilor, eu sunt, ci le spune altfel. spuneți lui Ioan ceea ce ați văzut și voi, şi anume că orbii văd, surzi au și şchiopii se îndreaptă, leproși se curăţesc, morți în și și sărașilor bine se vestește. Și cu aceste lucruri a pecatul cei înicei la Sfânt Ioan și le-a spus acestea. Iar Sfântul Ioan știa corocirii. Știa când vor fi toate acestea, Cel care le va face și ați auzit la Ezechiel, astfel veți cunoaște că Eu sunt Domnul când veți vedea lucrurile acestea, când vor înghia morți. Și astfel Ioan, nu că El trebuia să știe, ci pentru cei din fața lor, fața Lui, A fost o adevărire că Iisus Hristos este Dumnezeu, este Mesia, este Cel așteptat. Și acum încolo polul ucenicii de la Sfântul Ioan vor pleca spre Mântuitorul Iisus Hristos, iar Sfântul Ioan se va pregătea de moarte, va începe cearta lui Ierocel Mar și la Fulmă Iată un primul lucru în care învățăm din Sfânta Evanghelie de astăzi, și anume că Iisus Hristos este Dumnezeu cel adevărat, este Dumnezeu cel prorocit, care, iată, s-a întrupat și a venit în mijlocul poporului. El este iubiți Și aceasta ne învață Sfânta Evanghelie de astăzi în primul rând. Cine mai învață Sfânta Evanghelie de astăzi? Ați văzut cât de simplu l-a înviat pe această strână, de lor pe încerc. zic, ca un stăpân. Când fata lui air moare, Este chemat Mântuitorul. Și Mântuitorul se duce la patruie și se... Fată, fetiță, ție spun, scoală -te. Vă duceți aminte când era în fața grocălui lază, Lazar, revin-o afară! A poruncit iubiți locincioși, ca un stăpân. Și prin aceasta cine arată el nou? Că Iisus Hristos, este al doilea Lui pe în care învățăm astăzi, este stăpânul vieții și biruitorul morții. Până atunci, până la Mântuitorul Iisus Hristos, iubiților Păincioși, toți oamenii de pe fața Pământului mureau. În ce sens? Ce este moartea? Moartea care o percepem noi. De fapt, moartea este despărțirea sufletului de trup. Sufletul este nemuritor, este creat de Dumnezeu nemuritor, așa a vrut Dumnezeu. Pe când trupul, iată, se întoarce în Pământ și se descompune. Iar noi spunem moarte acestui lucru, separarea sufletului de trup. Într-un anumit moment, omul era unit sufletul cu trup, era viu. Și imediat, la o clipită, același trup, aceeași substanță, aceleași celule, deodată, sunt toate moarte. Ceva a plecat din el și acela este sufletul. Și prin ceea ce a făcut Mântuitorul în Sfânta Evanghelie de astăzi ne arată Că El este Cel care l-a creat pe om și a dat viață. Și că El poate oricând să facă să se întoarcă sufletul în trupul omului, să-l facă să fie viu. Arătând astfel că El este stăpânitorul vieții și biruitorul acestei morți. Iubiți-l lucrăci, l ceași, a înviat pe Fiul Băduvei din Naim. A înviat pe fica lui Air. L-a pe Lazar, iată, după ce trupul său intrase în putrefacție, chemând sufletul înapoi și refăcând tot trupul, doar cu cuvântul. El, iubitorul crâncioși, avea în mână viața și putea porunci ca un om mort să învieze. Ucenicii erau bucuroși de această descoperire. Ei, care vedeau moartea în fiecare zi, așa cum vedem noi, Erau bucuroși că, sunt prieteni și apropiați a unui astfel de om ce are o astfel de putere, crezând, spunând că și pe ei îi va învia. Și așa era. Dar pe încioși, au urmat marea dramă și anume a urmat Golgota, au urmat Patimile și a urmat moartea pe cruce a Mântuitorului Iisus Hristos. Că Când ucenicii au văzut lucrul acesta, că Mântuitorul a murit, speranța lor în înviere a dispărut. Sau cel puțin a rămas ascunsă undeva. Erau oameni. Încă nu înțelegeau lucrarea lui Dumnezeu. Mântuitorul le-a spus despre învierea sa a treia zi. Dar, spunând multe lucruri, atunci nu au pus accent pe acesta. Și fiind oameni și având în mijlocul lor dipăindu-L. Era greu să crea de lucrul acesta. Și când l-a văzut mort, speranța lor se dusese. De aceea ei erau întristați, de aceea erau supărați. Nu le venea a crede că, iată, învățătorilor, lor, mai ales domnul lor, cel care avea morții, care a văzut că a a murit. De aceea, când ascultați Evanghelie în învierii și mai ales că astăzi se Sfântul Apostolul Luca, va aduca când doi dintre apostoli, și anume Luca și Cleopa, mergeau spre o localitate cu numele Emaus, erau încristați și discutau între ei despre lucrul acesta. Cum? Cel care a vindecat, cel care a învia în a murit. Și Mântuitorul s-alătură de ei, în schimb, cum spune Sfânta Evangheliei, ochii lor erau ținut să nu îl cunoască. Și mergând, el întreabă, de ce? Mergeți și sunteți triști și supărați. De ce? Și El îi spune, tu singur ești lemenic în Ierusalim. Lemenic înseamnă străin în Ierusalim. Deci tu singur ești străin aici în Ierusalim, n-ai aflat de ce, de ce s-a petrecut, cum era un proroc puternic în cuvânt și în faptă. Și peseune că a spus ce a făcut, Un vindecat bolnavii, avea morții. Și iată că El a fost bătut, El a fost omorât. Și ne-a spus noi că a treia zi a înviața ei, cum este a treia zi și noi nu știm când a Și atunci Mântuitorul, mergând cu ei, începe să le explice, să le spună, din Sfânta Scriptură lor de atunci, prorocii legate de Mântuitorul, din învierea morților. Cum v cunoaște prin această înviere, îl va cunoaște cu Dumnezeu. Despre faptul că este prorocit, că se va naște Mesia, va veni și va înviața. Și le-a spus toate lucrurile acestea, iar ei stăteau uimiți ascultându-le și văzând cât de clar și de frumos sunt descrise în fața lor. Și când au ajuns unde trebeau să ajungă, Mântuitorul s-a făcut că merge mai departe, iar ei l au rugat, rămâi cu noi! Rămâi că este deja seara! Și, de semne, se le mai vorbească. Și atunci Mântuitorul a rămas cu ei, iar la masă, spune Sfânta Evanghelie că, luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a tatăl lor. Și când a făcut lucrul acesta, s-a făcut nevăzut. Și atunci ei atunci ei și-au dat seama că lângă ei era nimeni altul decât Iisus Hristos cel înviat. Și spun unul altuia, oare nu ardea inima în noi că atunci când ne vorbeam pe cale și ne spunea din Scripturi Și au alergat de la Imaus, dumneavoastră, la Ierusalim, să anunțe pe peți și ceilalți ucenici că l-au văzut pe Domnul înviat. se se bucurie de această veselie, de această veste. Erau bucuroși de acum, iubiților penciosi. De ce? Fiindcă sursa vieții a înviat și a înviat pentru veșnicie. Iisus Hristos, om adevărat și Dumnezeu adevărat, murind ca om, iată Dumnezeirea, a înviat trupul său. Și de acum, unite împreună, vor fi pentru veșnicie și va fi sursa noastră de înviere. De acum încolo, spun Sfinții Părinți și noi credem lucrul acesta, pentru noi nu mai este moarte. Ceea ce se întâmplă cu fiecare din noi, la un moment dat, nu se mai cheamă moarte, ci se cheamă adormire. Fiindcă știm că este Cel care are stăpâne asupra mulții și asupra Și că, de fapt, despărțirea aceasta este doar temporală, până la a de judecată. Că atunci, la a de judecată, sufletul se va uni cu trupul și va începe Împărăția lui Dumnezeu. Știm, iubiților credincioși, că moartea aceasta, care zice noi moartea, dormirea noastră, este, de fapt, o încheiere a unei etape în existența noastră și, de acum încolo, ne vom naște pentru o altă etapă. O aceasta, Viața aceasta, născându -ne pentru viața de dincolo, aceasta este adormirea noastră, iubiților primișoși. Darul acesta în învierii morților, vedeți, fiul lui Air, el a fost înviat de Mântuitorul. I s-a întors eu pe un dar el a murit mai târziu. S-a întâmplat și lucru acesta. El nu a rămas veșnic, dacă era greșnic, Așa în starea de atunci, El era printre noi și ne povestea, dar El mai târziu se va desparte nou, ca și lază de atât, și ca fiica lui El. Fiindcă, iubiți lor și nu viața aceasta este veșnică, ci viața de dincolo pentru care ne naștem noi la adormirea noastră și aceea este ceea pe care contează. Acesta este al doilea lucru care ne rămâne nou de învățat din Sfânta Evanghelie de asta și anume că Mântuitorul este Stăpânul Vieții și Biruitorul morții. De acum încolo sufletele celor adormiți nu vor mai merge în iad, ci vor merge în rai dacă vor face faptele legii. Și de acum încolo urmează al treia lucru care îl învățăm din Sfânta Evanghelie de asta. Știm că nu vom muri, că de fapt sufletul nostru trăiește și la un moment dat se va din nou cu trupul. Iar Mântuitorul ne spune așa, nu vă temeți de cei care ucid trupul și sufletul nu pot. Ci temeți-vă de cei care ucit sufletul și trupul ca să-l ducă în ghienă. Și iată, mai aflăm un lucru, iubiților credincioși, și anume că cineva ne dorește moartea noastră nu ne apărat trupească, Nu contează astea putează, ci moartea sufletească. Sufletul este crea veșnic. Despre ce moarte este vorba? Știm, iubiți rocăncioși, că există diavol. Diavolul luptă contra Dumnezeu, dar nu poate să lupte cu Dumnezeu. Nu are cum. Și atunci luptă asupra creanței lui Dumnezeu. Dumnezeu creândul pe om liber, ca să-L iubiască liber și să-L aleagă pe Dumnezeu liber, are și posibilitatea aceasta de a nu-L iubi pe Dumnezeu, de a-L respinge și Dumnezeu o respect, fiindcă nu ne-a făcut roboți. Și atunci diavolul intervine, atunci diavolul vine și te prinde în gheara Lui tocmai ca să te despartă de Dumnezeu. Cum? Prin patrimi. Prin patrimi și care îți vorăsc din El. În Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, iubiți și ne-a dat și o speranță în acest lucru. Ne-a dat, iubițelor plincioși, prin ceea ce s-a întâmplat la Rusale, la 55. Darul Duhului Sfânt, va aduceți aminte cum s-a rugat la Dumnezeu Tatăl, să-L întrimită oamenilor mânghitori un care să-I apere, să-I păzească și să-I învețe mai departe ceea ce se facă ca să se mântuiască. Este Duhul Sfânt, prin plincioși, dat la rugămintea Mântuitorului Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl. Aceasta este cea mai mare putere din Univers, dacă vrei. Este lucru cel mai de preț care este dat nou de la Dumnezeu pentru ca să ne ferească de patru, de păcate, ca să putem lupta împotriva diavolului. mai rămâne un singur lucru și anume, ca noi să vrem. Să știți iubiţelor crâncioşi, că dacă Dumnezeu și a luat mâna de pe noi, adică și a luat darul Său, diavolul ne-a distruge într-o clipă. Și viețile Sfinților arată astfel de experimente, dacă vreți, sau experiențe umane. De exemplu, unul din părinții pustiului, un mare avă, venea la el un tânăr care se chinuia rău, era chinuit de patima de slău. Și Ava era supărat că el nu trece odată peste acest lucru și la un l-a chiar îl acuza. Și un alt bătrân... la care s-a dus tânărul plângând și spune uite, Ava mă ceartă pentru lucrul acesta, deși eu încerc și S-a dus la bătrân, la Ava și i-a spus, Ava, el se chină, nu mai cercam. Și hai să-l ajutăm pe unul. Nu, eu cum am făcut, el de ce nu poate face? Și atunci celălalt bătrân îi spune, bine, Ava, vede de vedea și se retrage la rugăciune. Dumnezeu, văzând lucrul acesta, Ridică darul de la ava tânărului și acesta cade într-o luptă puternică iscată de diavolul în patima de schiul. Atât de mult îl chinuia vițurile camicioși când nu putea dormi. Se ghimba în stânga îndreaptă, numai gândul de a pleca de pustie, de a se duce în oraș, de a, păcătui, de a păcătui, de a păcătui, Era o luptă groaznică, luptă care a venit asupra lui după ani și zeci de ani de viață de pustie când credea Iată că, de fapt, pentru El și la vârsta Lui nu mai există o astfel de lucru. Și s-a înțelepțit și s-a rugat Dumnezeu să-i ridice aceasta nu poate duce. Ce învățăm noi este lucrul acesta, că dacă Dumnezeu și a luat darul, atunci diavolul ne-ar pierde într-o clipă prin patimile noastre. Și gândiți-vă de ce patim ar putea fi robit omul, de lăcomie, de beție. de curvie, de mânie, de ură, de război, de toate să ar alege din tot ce este omenire dacă Dumnezeu și-a udăcat darul sau. Dumnezeu, Iubițelor Pâncior, dă darul acesta din Îl dă prin Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe, prin Sfânta Eoharistie, prin mărturisirea sau Taina Pocăinței, care este una din cele mai puternice taine. Și binefăcătoare pentru sufletul nostru, iubițul lui este botezul permanent pe care noi îl repetăm prin lacrimele păcăinței, fiindcă Dumnezeu mărturisind nepăcate și părându-ne rău de ele și încercând să nu le mai facem, ni le și totodată ne dă puterea să luptăm mai departe. Vrea numai voința să vrei să mergi pe această Un Întuitorul a venit între noi, ne-a lăsat Evanghelia sa pe care o spurtăm, iată, la fiecare de Ne-a și puterea în Darul Sfânt de a lupta cu pat mine. Rămâne numai să voim să le punem în praf, să voim să le luăm în viața noastră și să luptăm cu El, făcând primii pași, ajutând din spatele de Dumnezeu, după care Dumnezeu ne acoperă și putem să ducem viața până la capăt și putem să ne mutăm. Nu știm când vine moartea, Dumnezeu știe. Nu știm ce se va întâmpla după moarte, În schimb, Dumnezeu ne-a promis că dacă vom urma calea Lui, atunci vom câștiga Împărăția Lui Dumnezeu. Moartea, iubiți lor, vine mai repede sau mai târziu. Iarăși nu este la noi și nu putem noi judeca cum judecă Dumnezeu, cum gândește. Și vreau ca încheiere legate acest lucru să vă dau o întâmplare petrecută mai curând. Legat de sfârșitul unei vieți, este vorba de Anglia, unde o creștină ortodoxă de origine rusă avea un copil care, la vârsta de 11-12 ani, ani s-a îmbolnărit foarte tare de ficat. Boala a evoluat și a ajuns în spital cu moarte. Mama stătea la capul, capul copilului. Și copilul începea să respire din ce în ce mai greu, văzând evident că va muri. Se vedea că va muri acest Mama când a văzut lucru acesta, copilul își pierde viața, atât de mult a fost tulburată și necărește încât a deschis geamul, a ridicat cumul către cer și a spus, Doamne, numai să îndrăznește să mei copilul că vei vedea. Și s-a întors din nou spre copil. Și urmărind aparatele, a început pulsul să-și revină, respiranța să devină normală și în câteva, două, trei zile copilul și-a revenit complet, ceea ce a urmit toți medicii din spital. Și mama a fost uimită. Cum oare? Dumnezeu s-a plecat la amenințarea mea? Nu înțelegea ce se întâmplă. În schimb, era bucuroasă că copilul ei s-a întâmplat și a uitat lucrul acesta, Necăuteți să-ți ceară iertare de la Dumnezeu, pe Dumnezeu. Trec câțiva ani, iubiți lor cănciuri, copilul începe să crească. Cu cât creștea, a început să devină din cinci ce mai obrază. A început să nu mai asculte de mama, său. A început, chiar la un moment dat, să țipe asupra ei, să o lovească, să îi facă viața din cinci ce mai grea mamei. Mama se ruga. Mama a încercat să explice copilul. Copilul devenea din ce în ce mai rău. Într-o zi, copilul a intrat într-o organizanță, într-o gașcă de tineri, dacă vreți, care foloseau droguri și alte lucruri. Și pentru mama a fost drobitor acest lucru. Și privind odată la televizor, aude cum, în orașul lor, un grup de tineri a omorât o bătrână furându-i bani. Și atunci, în sufletul și-a dat seama că ceva... se întâmplă cu copilul ei că s-ar putea copilul ei să fie printre acei trânii. Și nu durează mult și poliția bate la ușă și spune, doamnă, o căutăm pe copilul dineavoastră să el este unul din cei ce au omorât pe acea pătrână. Mama a fost, vă să seama, zdrobită. Poliția, în timp ce îi urmărea de ceștine, alergându-i, copilul femeie vrând să sară peste un îngarță în piedică și căzând pe rupe gâtul și moare. Și vine și este anunțată de mama și de acest lucru. Atunci, iubiți prin când și-a dat seama mama lui Dumnezeu și-a că dacă lăsa, sau cel puțin, dacă copilul murea atunci, când Dumnezeu a ales să moară în spital, el se mântuia. Dar mama, amenințind pe Dumnezeu, Dumnezeu, ca o pildă, poate pentru noi și pentru ea, a lăsat copilul în viață, la cerea omului. S-a plecat omului, uite, mi-ai cerut amenință, te Și ați văzut ce s-a întâmplat cu copilul. A lumecat în păcate, în păcate mai mari, murind astfel în păcate. De acum încolo iubiți roptencioși, spune mama care descrie lucrul acesta, eu, spunea mama, trebuie să mă rog atât pentru mine, ca să mântuiesc sufletul meu, cât și pentru copilul meu, ca să-l milostivez, să, să cer mila de la Dumnezeu, să să aibă grijă de copii, și să-i Când murim, nu știm. Rămâne la Dumnezeu. Contează, iubiți loc încioși, cum murim. Și ca să avem cât de cât, măcar o nădrejde, că ne vom mântui și vom merge Împărăția Lui Dumnezeu, trebuie, în fiecare clipă, să ne gândim la sufletul nostru și să facem ce putem, din la noi, măcar voința noastră și în restul la Dumnezeu, să putem să avem grijă de sufletul nostru ca să fie mumpii de Lui Dumnezeu după ce vom adormi. Căci Lui Dumnezeu să pună toată slava și să aștiația în vecii vecilor. Amin. Amin. drasăsitul nostru pagian a fost rốturnic și bistru de aceea a stricat la stătioara Săstuiancu cu o amintire azilică a copilăriei dar eu personal pentru experiența mănăstirii Iuran Săstuiancu s-ndemângă că și a oferit frumoasă pentru mulți lor